O tom, ako poet stratil slova. O tom, ako malé stretnutia sú tými najväčšími. O tom, ako spomienka včera zastala, keď ma zbadala a myslí sme sa spojili hryzavým boskom. O tom, ako snívam o tvojom mene a nepamätám si už ani tvoju tvár. Iba to, ako si ma objal, keď sme tancovali letnou nocou. O tom, ako poet stratil Rím. Ďakujem.